وقال ربكم ادعوني استجب لكم Fa nderohet qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe me lavdinë e tij dhe hamdet për të letë të mbushin qiellit dhe tokën, dynjën dhe ahiretin. Për dyshim, Allahu subhanahu wa ta'ala është i lavdëruar, ashtu sikurse ai e ka lavdëruar veten e tij. Ne nuk mund të lavdërojmë atë dhe të shprehim falënde ashtu sikur sa ai e meriton. Sepse jemi pafuqishëm dhe të pa Zot për të arritur që, të bëjmë i të që Allah, ta bëjmë një gjë të tillë. Lavdhur qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata e falënderojmë, shprehim mirënjohjen, atij i përkushtohemi dhe i kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë. I lavdhur qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala që me gjithë madhështinë e Tij, krenarinë e Tij dhe faktin se ai ka krijuar gjithçka edhe përkujdesit për gjithë shka, me gjitha të aji me madhështinë e ti, subhanohu wa ta'ala, në dëgjon në lutjet që ne i drejtojmë ati. Edhe pse jemi tejet të mangët dhe shumë të padenjë për qëndruar për para madhështisë e ti, me gjitha të Allahus franohu wa ta'ala e ka lënë të hapur portën e ti për ne edhe në gjithmon kemi një mundësi që gjithmon të i parashtrojmë ati lutje tona, përgjërimet tona, përkushtimet ton Lafdruar që fëtë Allahus përnë të ala që na e mundësoj një gjithë të til dhe me mëshirë në ti e lehtësoj që ne t'i dretohemi në gjithë do kohë, në gjithë do gjëndje, në gjithë do vend dhe të kërkojmë gjithë monë dihme në ti dhe suksesin për gjithë do punë të mirë. E pra Allahus përnë të ala në mësoj se si t'i lutemi, si t'i dretohemi, Na urdhëroi madje që të lutemi dhe të përgjorohemi atij dhe na njoftoi se do të na shpërblej pa mas për përkujtimin dhe për atë që ne i dedikojmë atij për lutjeve dhe për kushtimeve tona. Ndër ajetet të shumta kuranore dhe tekstet e shariatit në të cilat përmendet dobia e dhikrit, është edhe kjo ajet që ne do të çndrojmë sot në këtë mision dhe do të meditojmë rreth tij për të qenë një nxitje më e fortë që ne ta përkujtojmë sa më shumë Allahun subhanu teala dhe ti përkushtojemi atij në lutje dhe adhurime. Pra është edhe ky ajet në surën Ahzab, raje 41 deri në 44 i surës Ahzab, për këto janë ajetet të cilat shpresojmë Allahu subhanahu wa taala të na mundsojë që të meditojmë rreth tyre dhe të përfitojmë nga drita dhe udhëzimi që ai na dhuron përmes tyre. Pra thot Allahu subhanahu wa taala, o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shpesh dhe madhërojeni atë duke dëlirsuar me ngjese mbrëmje. Ai ju mëshiron juve. E asaj njëjtë e tij. Për të nxjerrë juve për errësirave në dritë dhe ai ndaj besimtarëve është shumë mëshirues. Ditën që i takojnë ata, Zoti subhanu teala, përshëndetja e tyre është selam paqe dhe për ta, Allahu subhanu teala ka përgatitur shpërblim bujar. Pra këto janë ajetet, të cilat duhet që të meditojmë rreth tyre dhe të përmendim dobitë e dietarëve rreth tyre. Së pari, Allahu subhanu teala udrëtojt besimtarve me emri të të dashur, pra emrin e imanit besimit, duke dhe thënë, ja ju ledhine, e hëllëdhine e mënu, a ju që kene besuar. Pra a ju që besuat Allahun Azogel si një të vetëm të pashojqë në shdo aspekt. I besuat librat e ti, besuat profetet e ti, e pranua që të merë një rolin e robit, ashtu se kur se jeni në dvërtet, të të nështrojni për të jetuar si pas asaj që Zotës punotare a kërkovi për jush. Nëse do n dhe kjo rrugë tjet sa më e thjesht, sa më dashur, më e bukur, të ky udhëtim të jetë sa më i lehtë për ju dhe të perfundoni në mëshirin e plot të Allahu subhanahu wa taala dhe shpërblyemit e tij të shumta, atëherë ju duhet më ne para së syhtë këshilla që do t'ju jap Allahu azza wa jall. Pra ju që besuat, këshilla e parë, udkurulluha dhikran katira. Përmendini Allahun, përkujtojeni Allahun sa më shpesh. Was bihu bukrata wa asila, dzurrina ati tasbiha, bla de lirsoheni dhe dëshmoni pasrtinë e tij nga çdo anëmt dhe faktin që ai ja është i lartësuar dhe i cilësuar me çdo cilësi të mrekullueshme dhe emër të bukur. Pra Allahu subhanahu teala fillimisht i urdhëron besimtarët që ta përkujtojnë atë shpesh. Mënyrat e përkujtimit të Allahut të Lartësuar janë të shumta dhe ne në gjitha këto emisione kemi përmendur shumë nga këto mënyra që ka shëruar Allahu subhanahu teala në ajete kuranore dhe në hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shumë më shumë të tjera ne nuk i kemi përmendur dhe librat E fes islame janë të mbushura plot me të tilla lutje dhe përkujtime. Siç janë fjala e bukur e Muroe Muslimanit apo shumë e shumë libra tjera, siç janë librat e hadithit në kapituj që flasin për lutjet, përkujtimin, dhikrin, duat, pra lutjet drejtuar Allahut subhanu teala, janë të mbushura plot e përplot me mënyra se si ne të përkujtojmë dhe të lutemi Allahut azh x. Pra, gjitha këto lutje që është shumë për të cilave ne kemi përmendur në emisione Jam pjesë pikërisht e kësaj porosie që na jep Allahu subhanahu wa taala për, për imponkum të shpeshtë. Pra ky është një urdhër i parë i drejtuar nga Allahu azza wa jall për ta përkujtuar atë sa më shumë nëpërmjet lutjeve dhe dhikrit që ai na ka mësuar nëpërmjet librit dhe profetit dhe ti. për Allah, të tij. Pra Allahu subhanahu wa taala na urdhron që ne ta përkujtojmë atë shpesh dhe t'i thurim atij tasbih, pra ta lavdërojm duke thënë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, të mëjitha mënyrat e thurjes së tasbihut. Madi e dashullëzën e motra çdo fjalë që tafron tek Zoti është për kujtim i Zotit. Çdo fjalë që tafron tek Allahu subhanahu wa taala dhe bën çka që Allahu subhanahu wa taala të kënaqet me të është për kujtim, është dhikr. Pra është pikërisht brenda kësaj fjale që na thot Zoti subhanahu wa taala, ta përkujtojmë Zotin sa më shumë. Fra është për kujtim i Allahut. Me pakta që duhet bëj robi për tu konsideruar dhe domethënë trajtuar si zbatues i kësaj porositë të Allahu subhanahu wa taala është leximi i lutjeve të mëngjesit dhe të mbrëmjes në mëngjes pa lindur diell dhe në mbrëmje pa përënduar ai janë një grup lutjesh që thuan që është e mbrojë muslimanin është dhikri i përditshëm që ka të bëjë me lutjet e vazhdueshme që bën robi për ngjithëo emisionet që kemi folur që në momentin kur ai hap sytë zgjohet falendron Allahun subhanahu wa taala shkon në tualet dhe ai merr abdes pra kur hyn dhe kur del kur vesh rrobat e tij kur ulet për të ngrën ushqim kur del nga shtëpia, kur edhën rrugës, kur qëndron pra në vëndin e punës ose ku do kjoft, kur shkor në namaz, dhikri namazit, kur në baron pas namazit, dhikri pas namazit, dhikri do më kërkthehet në shtëpi, dhikri i rasteve të ndryshme, si që mundihem më shambull do më thënë në udhëtimi, i pjanë mjetin udhëtues, e tjera tjera pra të gjitha ato veprate përdiqme që ne i kryem, duhet që të mësojm lutjet dhe që bëhet gjatë këtyre gjendjeve tona të përditshme. Sepse ato janë veprime të cilat vazhdimisht ne kryejm dhe ato mësohen shpejt dhe elhamdullillah mund të praktikohen nga robi. Mbas se nuk i kushtojmë rëndësi, po kjo është një çështje që nëse i kushtojmë rëndësi në fillim lehtësohet në Allahu subhanahu wa taala dhe ajo bëhet traditë jona dhe pjesë e pandashme e jetës tonë. Po të mos harojmë se është lidhur ngushtë me këtë dhikra, me këtë përkujtim dhe me këtë lutje Këna i dedikojm zotit Xheleshanu ashtritur ngushht lumturia jonë në dunjën e axhiretit. Jan fjalë të thjeshta, por së shpërblimi i tyre është i jashtëzakonshëm. Robi do të ngrihet shumë lart pranë përmjet këtyre punëve, edhe pse ai nuk shpenzon dhe nuk lodhet në thënien dhe praktikimin e këtyre lutjeve dhe përkutimëve të Allahut subhanahu wa taala. Ky është një adhyrim shumë i thjeshtë, por që nëpërmjet të cilit arrit dashurinë e Allahut, për ty dhe kultivohet në zemrën dashuria jote për Allahun e Lartësuar. Pranë përmjet këtyre veprave të përditshme që lutjeve, jo vetëm që ne do dë për të na shtojë dashuri për Allahun subhanu teala, por Allahu azza wa xal do të na dojë dhe do të arrijmë të gradë të mrekullueshme për dashurinë Allahut subhanu teala. Ai, pra, ky zikër i vazhdueshëm dhe përmendje i vazhdueshme Allahut subhanu teala të, të mundëson një njohje shumë thellë të Allahut të Lartësuar, emrave të cilësisë dhe veprave të tij të urta. Pra, nëse kjo do të ndodhë, duke njohur Allahun subhanu teala më imtësisht, patyshim që do ta duam dhe do të jetë gjë me dashurinë zemrat tona dhe sigurisht që do të prodhoi dashuri, përveç dashurisë për Allahun subhanuhue ve te, por edhe shpresë për shpërblimin e tij ti, dhe e ti, për mëshirën e tij, shpresë për bujarinë, dashrëblimin e madh të tij, por edhe frikë respekt dhe madhërim të tij, praktikandina domosdoshme për një adhuruës. Dhikri i Allahut subhanuhue ve do të na ndihmojë për këtë ditë të vazhdueshëm, për fillimin e punëve të mira, për vazhdimsinë e tove dhe përfundimin me sukses, me bëreqje të plot dhe të plotësuar të tyre. Ai bën të mundur që punët tona të pranohen dhe shpërblimi për to të shumëfishohet. Ai të ndalon nga punë tek qiella dhe të shfuton prej 12 dhjetëre etj. të tjera të tërë dobi të tilla. Pra Allahu subhanahu teala na urdhëron gjithashtu përveç për, për kujtimin e tij dhe për tesbih në mënyrë të veçantë sepse tesbihu është dëlirësimi i Zotit xhelashanu dhe ka të bëjë drejt për drejt me madhërimin dhe lartësinë e tij. Pastaj Allahu subhanahu teala na shpjegon se çfarë ndodh nëse ne bëjmë edhe hedhim këtë hap të parë. Pra nëse ne porosi, i zbatojmë të gjitha këto porositë që kemi thënë gjatë dy zure emisioneve Separiun që flas dhe ju që dëgjoni së dyti. Përse ne vazhdimisht do ta përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala, sikurse na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam, çfarë ndodh? Ja çfarë thot Allahu subhanahu wa taala. Kul lladhi yusalli alaykum wa malaikatuhi li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Pra Allahu subhanahu wa taala ju çon selavate për ju dhe engjëjt e tij, malaikët e tij. Çfarë është selavati i Zotit Xheleshanu për robrit dhe çfarë janë selavatet e malaikëve? por Robert, çfarë është kuptimi i tyre dhe çfarë synojnë dhe domethën arrihet nëpërmjet këtyre dy gjërave. Allahu lërcuar çon selavate për adhuruesit e tij, për ata dhe ato që përkujtojnë shumë, pra për gjithat ata që përkujtojnë Allahun subhanahu teala, dhe dhe ato që përkujtojnë Allahun azza wa jall, qofshin për gjitha adhuruësit, meshkë apo femra që qofshin, të ritur apo të vëgjël, pleqë apo të rinj, Allahu subhanahu teala premton selavate. Çfarë selavati? Para i Allahut për Robin. Për gjigja, salvatët e Allahot lartësuar për robin është mëshira dhe butësia e ti, për ta falja gjunafeve dhe përmendja tyre mes me lajkeve të afer të ti në qijel. Pra edhe njëherë, salavatët e Allahot a Zogjel për robin e ti, konsistojnë në mëshirën dhe butësin e ti, pra të Allahot a Zogjel për robin. Falja në gjunafeve dhe përmendja tyre mes me lajkeve të afer të ti në qijel, të kë Allahot a Zogjel për robin. Ndërsa salavatët e me la i drejton Allahu subhanahu wa ta'ala për besimtarët. Pra lutjet e tyre drejtuar Allahut me madhërim për t'i falur dhe mëshiruar besimtarët që adhurojnë atë sinjet e vetëm. Sigurisht është dhe një ajet koranor, pra mbajtësit e arshit, madhështorët e Zotit subhanahu wa ta'ala dhe melajët që janë rreth rrotullarshit, i luten Allahut subhanahu wa ta'ala për ata që janë besim drejt, ata që vërtet kanë besuar dhe përkujtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala me një sëmbrëmi dhe thurin atij tasbiha duke dëlirsuar dhe madhëruar Allahun azza wa jall. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala në ajet koranorën surën Ghafir ata që mbajnë arshin thot Allahu subhanahu wa taala dhe ata që janë rreth rrotullit e rrethrotullit të arshit e lartësojnë me falënderim Zotin e tyre i besojnë atij ju minunabi u yastagfirun lil ladhina amanu dhe kërkojnë falje për ata që besuan subhanallahu engjëjt më të mëdhenj të Allahu subhanahu wa taala që mbajnë arshin dhe engjëjt më të afërt ata që rin rreth rrotullit të arshit një engjëj të zgjedhur të Allahu ta zeuhel i bëjnë tasbih Zotit subhanahu wa taala ashtu sikurse besimtarët në tokë Pra e përkutonë zotin shpesh, i bëjnë të sbih ati duke dhe lirësuar dhe madhështuar, për duke madhëruar Allah në sëpënu ta alë, dhe i kërkojnë falje, për ata që besuan, që farë thonë, Rabbena, vëzirë të kulleshejnë rrahmëtën vë ilma, o zotin, ti ke përfshirë gjithë qka me mëshirën dhe diturin të ndërë, si kurse është dituria jote e pak u fishme, që ka përfshirë gjithë qka ashtu është edhe m I lutem Allahu subhanahu wa ta'ala duke ndërmjetsuar me emrat dhe cilësitë e Tij, pra duke ndërmjetsuar tek Ai, duke kërkuar afrimin tek Allahu azza wa jall, nëpërmjet dëshmisë e emrave dhe cilësive madhështore, që në rastin ton janë tituria e Allahu Spontanë dhe mëshira e Tij gjithëpërfshirëse. Pra lutem për çfar? Fa'fir lil-ladhina tabu wattabau sabeelaka, وقihim alaab al-jahim. Pra ozotim, fali ata që u penduan dhe ndoqën rrugën tënde. Pra fali ata që U penduan dhe ndoqën rrugën tënë. Pra fillimisht duhet pendim i sinqert, keqardhi për ato që ke vepruar, kthimi i sinqert tek Zoti Gjëneshani me fjalët ndjenjave dhe punët tua, përkushtimi i sinqert në zbatimin e gjitha urdhëresave të tij dhe kërkimi ndihmës tek ai që të ndihmojë të, ndihmoj, të, të zbatosh të gjitha ato çka ai kërkon prej teje. Pra falli ata që u penduan dhe ndoqën rrugën tënë dhe ruaj ata nga dënimi i xhehenemit, dhe ruaj ata nga dënimi i zjarrit të ndezur fort në xhehenem, dënimi i cili Sigurisht, është i papërballshëm na kriesat e dobta se ç'kem ne. Zot hyr lutem vazhdo me like-et. Zot hyr futi në xhenetet e Adnit, të cilat ua ke premtuar. Pra, hengjet e Allahu Subhanallahu Teala e luten për falje, për besimtarët dhe pastaj luten që ti fusi Allahu Subhanallahu Teala besimtarën xhenetet e Adnit, të cilat ai ua premtoi nëpërmjet shpalljeve të tij, nëpërmjet profetëve të tij. Pa dyshim, premtimi i Allahu Subhanallahu Teala është i pakthyeshëm. Për gjithatë që i besojm sinqerisht pastërtish dhe në mënyrë të drejtë, të bazuar në argumente saktë, të cilës sinqerisht përkushtohen në zbatimin e fes së Allahut azza wa xal. Të cilës sinqerisht përkushtohen në qëndrimin brenda kufive të Allahut subhanahu wa taala në shenjtë dashuri e madhërimet e përkushtimit ndaj tij, kanë premtim nga Allahu subhanahu wa taala xhenetet e adnit, të cilat Allahu subhanahu wa taala sekurse ka ardhur hadith të saktë, i ka mbjellë dhe ndërtuar vetë Zoti xhelal xan. Me duart e tij subhanahu wa taala. Që pra Allahu subhanahu wa taala ka ndërtuar dhe i ka mbjellë vetë ato xhenete për kujdesur për to dhe ka mbushur plot shpërblimet më dha për besimtarët dhe besimtarët e sinqertë. Por ata që përkujtojmë vazhdimisht dhe i thulnë ati lavde dhe dëlirsojnë emrin dhe madhësinë e tij. Per Allahu subhanahu wa taala i ka përgatitur këto për besimtarët e ditë sinqert dhe i ka premtuar ato nëpërmjet librave dhe profetëve. Dhe me like-et pikërisht pra lutem që Allahu subhanahu wa taala t'i fusë ata në xhenetën e Adnit, ashtu siç u ka premtuar nëpërmjet profetëve dhe shpalljet e tyre, por jo vetëm besimtarët. Tifuz besimtarët dhe këdo për të afërmëve të tyre, sikurse permën Allahu subhanahu wa taala, pra futi ata dhe kush ishte i mirë prej etërave të tyre, grave të tyre dhe pasardhësve të tyre. Prai për paraardhësve, prej grave dhe pasardhësve të tyre. Pra të gjithë Allahu subhanahu wa taala që ishin të mirë, pra edhe ata punuan punë të mira, Allahu subhanahu wa taala bën të mundur që edhe do në paraardhësit Të lutem për pasardhsin dhe pasardhsi të lutem për paraardhësit e tyre. Pra besimtarët luten për njëri-tjetrin dhe të përfitojnë nga mirësitë e njëri-tjetrit. Pe pran Allahu subhanahu wa taala na tregon që me laiket i luten atij që Allahu subhanahu wa taala të shpërblej besimtarët dhe çdo që ishte punë mirë për të afërmve. Dhe kjo është një përgëzim i mrekullueshëm që Allahu subhanahu wa taala na jep në këtë ajet koranor, pra nuk ka ndarje të përhershme. Ata të dashur që ne e larguar nga kjo jetë dhe ne kemi mal për ta, do të vi ditë të takohemi me ta. Më vartohen jeta të cilën punë mirë që kanë qenë besimdrejt, besojnë Allahun Subpantare se si një të vetëm, pa i bërë shok atij dhe të janë penduar sinqerisht dhe lutën Allahun Subpantare të na bashkojë me të dashurit tanë në xhenetën e Adnit dhe në prirësinë mes mirësive të tij. Pra me like et luten që edhe për pasardhësve dhe domethënë për ardhsve të mirë të marrin shpërblim dhe luten për ta. Vërtet ti e nga dhënjesi i urti. Pra Edhe i kjo është domethën një ndërmjetësin që kërkon me lajke nëpërmjet emrave të Allahut subhanahu wa taala dhe një dëshmi e tyre që Allahu subhanahu wa taala është krenari dhe i urti. Është krenar Allahu subhanahu wa taala dhe i drejtë dhe ndërshkon atë që meriton ndërshkimin, gjë ajo e cila duhet që të kultivohet tek ne frikën, respektin dhe madhërimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai është i urti. Pra Allahu subhanahu wa taala është i urtë dhe cilësia e tij është detyria absolute. Pra i di veprat dhe fjalët tona, i di ato që fshihen në gjoksët tona. Dhe ne nuk mund të fshihemi ja Allahut subhanahu wa taala. Ai është i urtë dhe e vendos ulëzimin atij ku duhet, edhe shpërblimin dhe ndërkimin e vendos atij ku duhet dhe ku e meriton. Prandaj Allahu subhanahu wa taala duhet që vazhdimisht të përkujtohet, vazhdimisht të thurat atë lavde dhe të, të dëlirsohet me tasbihat të, të shumta, me hamdë të shumta dhe përkujtim të vazhdueshëm në mënyrë që Allahu subhanahu wa taala të na shpërblej me bujariën dhe mëshirën e tij të madhe. Luten me lajke dhe thonë, vëkihimu se jetë dhe ruaj ata pritë të këqijave, sepse që atë që ti e mbronat dhe ditë pritë të këqijave, vërtet e ke mëshiruar, dhe kjo është aji shpëtimi madhë. Pra në këta jetë, në surën gafir, Allahus përdo ta'ala në të regonë se si me lajket, luten për besimtarët. Dhe kjo është, në më thënë, salavatet e me lajkeve për besimtarët. Pra salavatet e Allahus përdo ta'ala janë putësia dhe më Jan falja gjunafe e mbolimit të metave dhe përkujtimi i robërve mes melajkeve të qiejllit, ndërsa salavatet e melajkeve janë kërkim faljes me të gjitha këto mënyra pra që përmendën surën Ghafir, e pra, mënyra për të arritur që Allahu subhanahu wa taala të çojë salavate për ne dhe melajket çojnë salavate për ne dhe të luten për ne është pikërisht pra përkujtimi i Allahu subhanahu wa taala mëngjesëm rëmje dhe dëlirsimi zotit jallashanu ju ke thurë aty tasbiha Lehamdulit të shumta mëngjesëm të ëmbrëmje në mënyrë që ne të hyjmë asaj tyre robërve që Allahu subhanahu wa taala i fal dhe kërkojmë falje për ta me lajket e Allahu subhanahu wa taala. Paramëngjër pas kësaj, nëse ndodh hapi i parë, për kujtimin e një shumt, është se kurse na ka mësuar Zoti dhe lëshuan nëpërmjet atyre adhyrimeve, veprave dhe fjalëve që na ka porositur, atëherë vjen fjala e dytë ose vjen hapi i dytë, që është domethën falja Allahu subhanahu wa taala që në fund fundit përsëri është para gjithçkaje, porse sipas Kthij ajeti Pra Allahu subhanahu wa taala është ai që, domethënë na faqjënafet, me lajkat kërkojnë falje për ne dhe vjen niveli tjetër, li yukhrijakum minadhulumati ila an-nur. Pra për të nxjerrë juve nga errësirat në dritë. E pra, nëse ne nuk e përkujtojmë Allahun subhanahu wa taala dhe nuk nënshtrohemi që ta adhurojmë atë ashtu sikur sa ai na ka porositur, si mund të shpresohemi që të dalim nga errësirat e kufrit në dritën e besimit? Nga errësirat e paditurisë në dritën e diturisë dhe njohjes së dobishme. E pra, duhet fillimisht që robi të hedh hapin. Dhe kjo është prova e kësaj dynjaje. Prandaj dhe askush të mos pretendojë që ja zotit smë ka ulëzuar. Ja pse nuk me më ulëzon mua Zoti në rrugën e drejtë, sepse nuk më lehtëson mua dhe sepse nuk më fal gjunafet e mia. E pra, vlezër dhe motra, duhet që ne ta përkujtojmë Zotin shumë. Të përkujtojmë ajetet e, e Librit të Tij, hadithet e Profetit sallallahu alejhi wasallam. Të përkujtojmë emrat e cilësit të Zotit, ta lavdërojmë atë dhe nëse në zemrën tonë do të grumbullohet një përkujtim i Zotit i Mjaftoshëm. Je lavdërimi i Ti, hamdit i Mjaftoshëm, dëlirësimi i Zotit Supanutaala, nëse kjo do të mblitën në zemrën tonë padyshim që ndihme Allahu Supanutaala dhe udhëzimi i Ti do të gjej rrugë për në zemrat tona dhe do të lartësohemi tek Allahu Supanutaala. Me për këtë ajete na shpjegojnë një rradh të pa diskutueshme që duhet të ndiqet nga ata që kërkojnë udhëzimin tek Allahu Supanutaala. Ata që kërkojnë që të hyjnë në rrugën e drejtë E pra, kjo është rradha e, e saktë dhe e duhur që përmend Allahu subhanehu te ala në këtë ajete, dhe vijon Allahu azzehu te duke thënë li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, pra për të nxjerrë juve nga errësirat në dritë. Pra me mshirën e bucina e Allahut, me faljen e gjunafeve, me lutjen e melajkeve për ta, besimtarët mund të dalin nga errësirat e ignorancës dhe mosbesimit në dritën e dijes së saktë dhe të sigurt dhe të adhurimit të një Zoti të vetëm. Allahu lartsua, vetëm me të tilla ndihma të mundsuar nga Zoti ata m'të ruhen nga të keqia dhe rrugët e shumta dhe të zbukuruara të humbjes. Pra në këtë mënyrë arrihet mirësia e dunjas dhe ahiretit dhe shpëton nga çdo e keqe në të dyja. O kanabil mu'minina rahima. Vijon Allah subhanahu wa ta'ala për të larguar çdo keq kuptim. O kanabil mu'minina rahima. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala domethënë ndaj besimtarëve është shumë mëshirues. Për të mos menduar njerëzit Allah subhanahu wa ta'ala kërkon të ndëshkojë robërit. Allahu subhanahu wa ta'ala kënaqet që ne ta besojmë atë. Dhe ti jeni mirnjohës, sikurse thot Allahu subhanahu wa ta'ala, la yardha li'ibadihi al-kufr. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk kënaqet që rrobat e tij ta mohojnë. Wa an tashkuruhu yardhahu lakum. Dhe që ti jeni mirnjohës, pikërisht këtë, ai është i kënaqur për ju. Që pra Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon që, mirë njohos, që ne të jemi mirnjohës, dhe kërkon që ne të nështrohemi dhe na prezanton vazhdimisht Mëshirën e Tij, dhuratat e Tij koh pas kohë, paskohë, me mënyra nga më të ndryshme dhe larmishme. Prandaj Allahu Subhanu Teala duke thënë këtë ajet, wa kana bil mu'mineena rahima, ai me Besimtarë është gjithmonë shumë mëshirues. Të gjithë duhet të kuptojnë që Allahu Subhanu Teala është i mëshirshëm me ne. Porse ne duhet të hedhim hapin, ne duhet të rregullojmë vetveten, duhet të përpiqemi për të treguar atij përkushtimin tonë. Kjo se Allahu Subhanu Teala ka nevojë për gjë të tillë, porse jemi ne që kemi nevojë të adhurojmë Allahu Subhanu Teala. Vetëm kështu do zbukurohet jeta jonë. Vetëm duke përqetur Zotin shpesh, duke jetuar sipas porosive të Tij, ne do të arrijmë një jetë model, e cila do të jetë kënaqësi për ne në këtë dynja dhe do të jetë një premtim i mrekullueshëm i pakthyeshëm në Ahiret. Të mos oroim asnjë çast që Allahu Subhanu Teala është mëshirues për besimtarët. I fal për gabimet që bën, nuk e ndishkon për ato që shkuan nëse pendohen sinqerisht dhe i kërkojnë falje atij. Ishpërblehen shumë edhe për punë të vogla dhe të pakta. Për Allahu Subhanu Teala unkëkron shumë. Dhe ato Fjalët e vepra që ne i zbatojmë gjatë ditës dhe Allahu subhanahu wa taala kënaqet me to janë shumë të pakta dhe janë shumë modeste dhe shumë të pafkenja që të krahasohen me madhësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe me atë çka ai meriton e me të, për adhurimet dhe përkushtimëve. Ë megjithatë, Allahu subhanahu wa taala shpërblemon shumë edhe pse domosdoshmë ato janë të vepra të pakta dhe jo të denja. Për këtë shpërblemon shumë edhe për punë të vogla dhe të pakta, ku ambolon të meta dhe i udhzon e ndihmon që përmirësohen i ruan nga armiqtë e tyre të shumtë të pamshirshëm e largon prej tyre çdo pengesë që i ngadalson rrugën e tyre drejt Allahut Azza wa Jell. Ti ndihmon dhe u hap sytë ballit dhe të zemrës që vërtetën ta shohin të vërtet dhe ta pasojnë atë, ndërsa të kohën dhe mashtrimin ta shohin si të tillë dhe të largohen prej tij. Ai u zbukuron besimin dhe u a bën ata të, të dashur në zemrat e tyre, ndërsa mohimin, shkeljen e kufive të Zotit dhe mosbindjen ndaj urdhrave të Tij u a bën të urreitur dhe të shëmtuar dmoshirën e tij, ai ka përfshir atë në përkujdesjen e tij të posaçme, të cilën e ka rezervuar vetëm për të zgjedhurit ti. e tij. Kjo ishte mshira e tij për të zgjedhur në këtë jetë, ndërsa në jetën tjetër, Allahu subhanahu wa taala përmend një shpërblim të veçantë, e cila, domodin ky shpërblim e Lus Allahu subhanahu wa taala do i mundojë edhe neve, por do shpigohet domodin në pjesën dy e dytë të këtij emisioni. Elus Allahu subhanahu wa taala të na dhurojë në mshira e tij, me bujarinë e tij të na udhzojnë në rrugën e drejtë ne jemi ncoj që ta përkujtojmë atë sa më shpesh dhe sa më shumë dhe në mënyrë sa më të mirë që ai të kënaqet për ne. Vëllai, është problem i mirë. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillah, alhamdulillah, was-salatu was-salamu ala rasulillah. Supra Allahu subhanahu wa ta'ala i urdhëron besimtarët e tij me urdhra të mrekullueshme dhavjet porosive të hyra, të cilat do t'u lejojnë atyre jetën e dunjasë dhe të ahiretit. Do t'u lejojnë atyre të mirën e dunjasë dhe të ahiretit dhe do t'u mundsojnë një rrugë të thjeshtë dhe një jetë të këndshme. Për këto porosive është porosia, pra që ne e shpjeguam sot në një ajet koranor, në këtë ajet koranor që shpjeguam, me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, është porosia për ta përkujtuar Allahun subhanahu wa taala sa më shpesh dhe për të thurër ati lavde dhe për, për ta të dëllirësuar ma dhe shtin dhe dhe lartësin e ti. Pra Allah s'pr. t'ala ta në përmjët të rëporosive kërkon që ne të embullohen të metat, në farin gjunafet dhe aji me mëshirën e ti të na mëshirojë dhe po kështu me lajket e ti të lutën për ne, për falje, mëshirë, plotësim të të mirave dënjazet e akiretit, ruajt janë nga të këshia dë dënjazet të dënjazet e akiretit dhe ruajt janë nga ndërsh Në përkujtimin e të shumtë dhe zbatimin e porositave të Allahut subhanahu wa taala, arrijnë këto të mira dhe mbritën pikërisht tek fjalë Allahut subhanahu wa taala: Wa tahiyyatum yawma yalqunahu salaam. Pra, pasi përmendi dobit e përkujtimit të shpeshtë të ti në këtë dynja, të cilat ishin fari junafer, si se i ishin falë hynafër, sikurse i përmendëm në ajetët e sipërcituara, vjen Allahu subhanahu wa taala të përmend shpërbimin e madh që do ken të kenë ta besimtar, ditën kur takojnë Allahun azza wa jalla. Atë ditë të dhijet e hume, ditën kur do ta takojnë selam. Ditën kur do ta takojnë atë, do të jetë paqja. Për ditën kur do të takojnë Allahun azza ve xel, shpërbimi dhe përshëndetja e tyre do të jetë pra jet selam. Ditën që takojnë atë, Allahu subhanahu teala përshëndetja e tyre është selam dhe për atë Allahu ka përgatitur shpërblim bujar. Mëshia Allahu subhanahu teala për zgjidhurit e tij është shumë më madhe dhe më mrekullueshme. Besimtarët do të mrekullohen dhe lumturohen me ato shpërblime të papara që Zoti do të udhurojë. Por mbi të gjitha ata do të gëzohen shumë kur Allahu i lartësuar ti njoftoi se është i kënaqur për tyre dhe kurr nuk do të zemërohet më për tyre. Sigurisht e ka ardhur kjo në hadithe nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Atë ditë kur besimtarët të jenë në xhenet, Allahu Azza wa Jall do të thotë që të kërkojnë çfarë dëshirojnë. Për u thotë besimtarëve që kërkoni çfarë dëshironi. Dhe pasi ata kërkojnë dhe kërkojnë dhe u jepet gjithçka, sepse në xhenet ka gjithçka që syri s'e ka parë, veshja s'e ka dëgjuar dhe as zemra dhe mendja e kujt nuk ka shkuar. Ather besimtarët, pasi Allahu subhanahu wa ta'ala kërkon dhe kërkon, atëherat ai thon Allahu ta zeuhel që o Zoti i madh kërkojmë të kënaqësh prej nesh. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala njofton ata se ai është i kënaqur për tyre dhe kurr nuk ka për të zemëruar, dhe ata të gjithë bien në sejdë. Pra bin në sejdë dhe nënshtrohen për Allahu subhanahu wa ta'ala në madhërim dhe falënderimi për të. Por xheneti nuk është një vend që adhurime të shprehen në këtë mënyrë siç është dhunja. Pra me adhurime të shumta shprehe si që shprehen me, shprehe me fjalë apo me vepra të tila si që është se gjdja. Por se është një vend ku do të përjetohen vetë të mëkënajësi dhe përjetime të mërekullushme. Dhe vetë frumarja robërve do tjetë adhurim për Allahus përnotare. Përndojë Allahus zhe o gjel i ngre ata dhe i njofton se a i është i kënajqën përre tyre dhe nukërkon asë një loj për kushtimi ose adhurimit e kësaj në tyre. Allahus përnotare do t'i përshëndesë ata me selam mazhinëoftëse është i kënaqur dhe kur nuk ka për të zemëruar për tyre, besimtarët do dëgjojnë zërin e Allahut azza wa xalaj ashtamër dhe të dashur dhe do të kënaqen në mënyrë të pa shprehur që nuk mund të shprehet me fjalë dhe lutsoj Allahun subhanahu wa taala që na mësoni një kënaqësi të tillë. Te Allahu subhanahu wa taala mos bëj shkak gjunafetona dhe mangësisë në punën tona që ne të privohemi nga dëgjimi i fjalës së ditë bukur dhe nga shpërbimet e mrekullueshme të Allahut azza wa xalaj. Praj do t'i përshëndes ata me selam, me zemrën e tyre aq të dashur, dhe ata do të mrekullohen dhe luftorohen pa mas kur të shohin fytyrën e tij të bukur dhe të ndritshme. Askush nuk do të shpjegoj dhe nuk mund të tregoj realisht për fjalësinë e luftërinë dhe shpilibet e mëdha që ata fatlum do të përjetojnë kur të takojnë të adhuruarin e tyre të vetëm, Allahun Azza wa Jall. Elo sallallahu alaihi wasallam, t'anamësoj ala, që ne ta përkujtojmë ata sa më shpesh, sepse kështu zemrat ona do të mbushën me dëshuri për të. Do të bësh më shpresë për shpërbimin e tij, do të mbushën me forcë për të vazhduar rrugën drejtë dhe pa dyshim, jeta jone do të zbukurohet, do të llacohet rruga drejt Allahut Azza wa Jell, dhe shpërbimet e premtimeve të Allahut Subhanu Teala gjithmonë më shumë do të jenë gjenet, më pranë nesh. Në Rosull Allahun Subhanu Teala na fut në xhenet. Al-Jannatu Tadnit, Jannatin Firdaus, të cilën e ka premtuar Allahu Subhanu Teala për të gjithatë që besojnë dhe pendohen sinqerisht tek Ai. Në Allahun Subhanu Teala që të na bëj pun mirë Nabë na na të penduar sinqerisht, nëmuloj të meta tona, të na bëj të udhëzuar dhe udhëzues në rrugën e drejtë. Pëdyshim ai që lutet Allahu subhanahu wa taala, do ta gjejë përgjigjen, sepse Allahu azza wa jalla ka thënë, "Mullutni që unë të përgjigjem." Allahu subhanahu wa taala ju shpërblet me të mira. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa antastaghfiruk wa atu bilayk wa akhiru du'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qala rabb فَقُولُوا ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ